الحمد لله حمدًا كثيرًا قيبًا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله ورحبًا جديد وأشهد أن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم مهسانا الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يَا, يا أَيُّهُنَا سُفَّقُوا رَبَّكُمُ ربك الَّذِي خَلَقَكُمْ ربك خلقك مِنْ نَفْسِ وَاحِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْدِهَا وَبَثَ مِنْهِمَا رِجَالًا خُفُورًا وَمُسَاءًا وَطْوَقُوا اللَّهُ الَّذِي كَسَاءَ لُوَنْهِ وَالْأَرْحَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ بَرَقِبًا Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimahni wa rahimahullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Mencurahkan rahmatnya Kepada kita sekalian Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mentahu hal halnya di dalam ibadah Dan tidak Mempersatukannya dengan sesuatu Apapun Adalah tujuan kita diceritakan Di muka bumi ini Sebagaimana diperkenan Allah Swt. Wada Khalakul Jinn wa Jinsa illa liyakudud. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku saja. Maka jemaah sekalian, rohimani warahimakumullah. Inilah hakikat kehidupan kita. Menghambahannya kepada Allah Dan tidak mempersekutukannya Atau melakukan kekufuran kepadanya Inilah tugas Kehidupan kita di muka bumi ini Senantiasa menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal ya'qin. Dan beribadahlah kepada Rabbimu sampai datang kepadamu kematian. Inilah jemaah sekalian yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Terus-menerus beribadah kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin sekuat, sekuat kemampuan, kemampuan kita, kita, kita, kita, kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, Allah, Allah dan menjauhi larangannya. larangannya dalam seluruh, seluruh kehidupan, kehidupan kita, kita, kita, kita, kita. Bukan, bukan hanya kita di waktu-waktu tertentu saja, saja bukan hanya waktu di waktu-waktu khusus saja tapi dalam seluruh kehidupan kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakini dan beribadahlah kepada rohmu, sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Tetapi jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, menganugerahkan kepada kita waktu-waktu khusus, masa-masa tertentu, yang kita seharusnya lebih meningkatkan ibadah kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Di antaranya yang insyaallah taala tidak lama lagi akan menjelang yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Hendaklah kita beribadah kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya di bulan Ramadan. Namun jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih banyak mencurahkan keberkahan rahmat dan ampunan serta membebaskan hamba-hambanya di bulan Ramadan ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam banyak hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda idza jaa ramadan suffidatis sayyatin wa futihat abwabul jannah Waguliqat abu abu nahr. Apabila masuk bulan Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan maka setan-setan dibelenggu. Kemudian dibuka pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain dibuka pintu-pintu rahmat dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi saw juga bersabda: Innalillahi taqwa min nahr min kulli yomin walailatin. Sesungguhnya Allah memiliki Hamba-hamba Yang dibebaskan dari api neraka Pada setiap siang Dan malam hari bulan Ramadan Maka jemaah sekalian Ini anugerah yang sangat besar Yang Allah berikan kepada seorang, Kepada hamba-hambanya Waktu yang sangat khusus Untuk mencurahkan rahmatnya Dan ampunannya Serta membebaskan hamba-hambanya Dari api neraka tapi jemaah sekalian sangat disayangkan sekali. Ternyata ada juga orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dia tidak meraih ampunan Allah. Dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan dia tidak dibebaskan dari api neraka. Oleh karenanya Malaikat Jibril AS pernah berdoa Syakia Abdun ad alaihi Ramadan Hatta yang salihah Walam Sungguh celaka seseorang Yang memasuki bulan Ramadan Tetapi sampai Ramadan berakhir Dia belum juga mendapatkan ampunan Dan Malaikat Jibril berkata Ucapkan Wahai Muhammad Amin Maka Nabi SAW pun mengatakan Amin jadi, jadi, jadi, jadi malaikat Jibril malaikat yang paling mulia yang berdoa dan yang mengaminkan adalah seorang hamba Allah yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang masuk badannya bulan Ramadan Allah berikan kepadanya anugerah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya di bulan yang penuh berkah ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita mempersiapkan diri. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin agar kita termasuk orang-orang yang Allah berikan rahmat dan berikan, berikan ampunan ambunan. serta dibebaskan Bukan, dari api neraka, neraka, neraka, neraka di bulan yang, yang penuh berkah ini, ini, ini, ini, ini. Dan, dan, dan, dan bisa jadi mungkin inilah Ramadan Allah kita i, li, li yang terakhir i, li, li, li, li. karena betapa, betapa banyak saudara-saudara kita tetangga-tetangga kita kenalan-kenalan kita pada bulan Ramadan di tahun yang lalu masih bersama kita namun di tahun ini mereka telah pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala mendahului kita Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk memaksimalkan usaha kita meraih rahmat Allah dan ampunannya di bulan yang penuh berkah ini. Jemaah sekalian, paling tidak ada tiga kunci untuk meraih kesuksesan di dalam beribadah di bulan Ramadan Tiga kunci utama untuk meraih rahmat Allah, ampunannya dan, dan pembebasan, pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan, Ramadan yang, yang penuh berkah ini. Bahkan dalam seluruh kehidupan kita. kita. Kunci yang Kunci pertama kita. adalah mentauhidkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadahannya kepadanya. Mengokohkan keimanan kita. Dan membersihkan akidah kita. Dari segala macam noda-noda kesyirikan Dan kotoran-kotoran kekufuran Inilah kunci sukses yang paling utama Dalam seluruh kehidupan kita Termasuk di bulan Ramadan yang penuh berkah Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang rusak akidahnya Orang yang tidak bersih imannya dia masih melakukan berbagai macam perbuatan kesyirikan dan kekufuran ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Oleh karenanya jemaah sekalian Allah memanggil untuk memerintahkan berpuasa dengan panggilan keimanan. Ya ayuhal Ladinah amanu, kutubatul Musyah, kama kutubatul Ladinah min qabliku, la alkuhutakakun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu berbakti. Demikian pula dalam khabar Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengabarkan kepada kita, puasa yang bagaimanakah yang akan menjadi sebab kita meraih ampunan? Dan solat tarawih atau solat malam yang seperti apakah yang akan mengakibatkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mansa Ma Ramadana, Imanan Wahdi Saban, Wafiralahu Ma Taqaddam Min Zambih. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama imanan wa ihtisaban ghufrala lahu Dan barang siapa melakukan solat malam yaitu solat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah jemaah sekalian fondasi keimanan atau fondasi dalam beribadah kepada Allah harus dengan keimanan dan juga keikhlasan yaitu mengharapkan pahala dan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, yang dimaksud dengan iman adalah iman yang bersih yang, yang tidak yang dicampuri, dicampuri dengan, dengan kesyirikan dan kekufuran, kekufuran sedikit pun, pun, pun, pun sebagaimana firman Allah alladzina amanu, amanu. وَلَبْ يَلْبِسُوا imanahum orang بِذُلْمِنْ Orang-orang yang beriman. Dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikitpun. Inilah yang disebut orang yang beriman. Kenapa jemaah sekalian? Karena seseorang itu. Apabila dia melakukan satu bentuk kesyirikan atau kekufuran kepada Allah, maka imannya menjadi batal. Apabila imannya menjadi batal, maka dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dan kefir kepadanya, Ibadahnya tidak akan pernah diterima selama-lamanya, sebagaimana Firman Allah: Allah Ma mana ahum antukobalamin hum na illa annahum kafarubillahi wa birasulihi. Tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi percuma saja orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan, kemudian dia beribadah kepada Allah, maka Allah tidak berkenan untuk menerima amal ibadahnya. Sebagaimana juga firman Allah, وَقَدِبْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِينِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَأْ مَنْ ثُرًا Dan kami hadapi, segala apa yang mereka kerjakan, semua amalan-amalan yang mereka lakukan, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut, hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Bahkan jemaah sekalian, apabila kita melakukan kesyurikan dan kekufuran kepada Allah, maka seluruh amal ibadah yang pernah kita kerjakan, itu menjadi terhadap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَهْبَطْنَعَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّمِنَّالْخَاسِرِينَ Kalau kamu menyakutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka inilah jemaah sekalian yang pertama bersihkan diri kita, koreksi diri kita, tinggalkan segala macam perbuatan dosa apabila kita masih melakukannya yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu akan menghalangi diterimanya amal ibadah kita. Oleh karenanya jemaah sekalian penting sekali bagi kita untuk menuntut ilmu agama mempersiapkan diri dengan menuntut ilmu agama. Terutama ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tawheed dan mengenal kesyirikan. Mengetahui berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena tidak sedikit orang-orang yang masih mengaku muslim, tetapi kesehariannya bergelibang dengan dosa-dosa kesyirikan. Ada yang masih percaya kepada jimat-jimat. Ada yang masih percaya kepada hari baik dan hari buruk. Bahkan ada yang masih berdoa kepada selain Allah mencari kuburan-kuburan yang dianggap keramat, atau tempat-tempat keramat, kemudian dia berdoa kepada penghuni yang ada di situ atau menyembelih untuk selain Allah dan masih banyak lagi berbagai macam bentuk kesyirikan mereka terjerumus padanya karena mereka tidak mempelajari agama yang mulia ini dengan baik terutama mempelajari ilmu tauhid dan mengenal berbagai macam kesyirikan dan jemaah sekalian keimanan yang benar Keimanan yang bersih dari kesyirikan dan ukufran inilah yang akan melahirkan keikhlasan dan ikhlas adalah landasan utama di dalam ibadah, sebagaimana Firman Allah: Wa ma umiru illa liyakbudulaha muhkhisina luhuladin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya bagi Allah semata-mata. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan Inna malakmalu diniyat wa inna malikulimri iman nawa. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung daripada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan balasan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya jemaah sekalian yang perlu kita waspadai termasuk juga kategori syirik, walaupun syirik kecil tetapi dapat merusak ibadah kita, iaitu syirik di dalam niat ketika seseorang beribadah, apakah itu ibadah puasa, solat maupun yang lainnya tidak semata-mata karena Allah tetapi juga dia ingin dipuji oleh orang Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan kita. Inilah yang disebut dengan syirik, dengan syirik kecil dan, dan kelak pada hari, kiamat, hari, hari Allah kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang syirik ini ketika di dunia izhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ketika mereka menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa pahala solatnya pahala sedekahnya pahala puasanya tetapi Allah malah mengusir mereka. Allah tidak memberikan pahala kepada mereka. Allah mengatakan kepada mereka, Pergi kalian. Temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan. Yang kalian harapkan pujian dari mereka ketika di dunia. Tatkala kalian beribadah kepada Allah. Kemudian lihat. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Makanya jemaah sekalian harus kita ikhlaskan. Dan kita murnikan segala macam ibadah kita. Hanya kepada Allah yang, sah. yang sah. Satu saja. Dan, Dan niat, niat yang ikhlas, ikhlas ini, ini tidak akan lahir, lahir kecuali dari iman, iman yang benar. benar. Ini, ini yang ini pertama jemaah, jemaah, jemaah sekalian. sekalian. Kemudian yang kedua, kunci sukses di dalam beribadah. Baik dalam beribadah dalam seluruh kehidupan kita. Lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Adalah kekuatan. Kemampuan di dalam melaksanakannya. Jemaah sekalian, dari mana kita mendapatkan itu? Kita ini semuanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang selalu terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau Allah bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah kepada kita. Kalau Allah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, maka mohonlah kemampuan, berharaplah kekuatan, dan bertawakal kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk dapat beribadah kepadanya. Ini jemaah sekalian yang kedua. Kita perlu pertolongan Allah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada-Nya agar kita dapat beribadah sepanjang kehidupan kita khususnya lagi di bulan Ramadan bahkan diriwayatkan para sahabat dahulu para ulama salaf dahulu kurang lebih setengah tahun sebelum bulan Ramadan mereka sudah mulai berdoa kepada Allah Agar diberikan hidayah Agar diberikan kekuatan Untuk dapat beribadah kepadanya Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan Kemudian jamaah sekalian Kurang lebih setengah tahun berikutnya Apa yang mereka lakukan Mereka berdoa kepada Allah Agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini luar biasa Para ulama salaf seperti itu Betul-betul mereka berharap, bergantung dan bermohon kepada Allah Agar diberikan kekuatan untuk beribadah kepadanya Jangan, Jangan sekali-kali sekali, sekali, jemaah sekalian Kita, kita mengandalkan kita, diri kita, kita, kita, kita. Jangan, Jangan sedikit sedikitpun pun, pun, Kita merasa kita diri hebat, hebat, hebat. Kita Jangan merasa diri mampu Untuk bisa bertakwa kepada Allah, Allah. Tetapi, Tetapi kita, kita bersender hanya kepada Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian Apabila kelak Allah memberikan kita kemampuan Untuk beribadah kepadanya Untuk selalu bertakwa kepadanya Jangan kemudian muncul dalam hati kita Sifat wujud Bangga diri Merasa diri sudah baik Atau bahagia Bukan muncul kesombongan, Merasa diri sudah lebih hebat daripada orang lain Padahal pada hakikatnya Kita sedikit pun tidak mampu Beribadah kepada Allah Kecuali dengan pertolongannya Inilah jemaah sekalian Rahasia ayat yang selalu kita baca Inilah rahasia besar Mengapa ayat ini Yang Allah pilih Untuk selalu kita baca Di dalam amalan terbesar dalam keseharian kita Yaitu solat lima waktu Ayat iya kan Budu wa iya kanstain. Hanya kepadaMu kami beribadah. Di dalamnya ada tauhid. Ada kewajiban mentauhidkan Allah? Allah Memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Iyaka na'budu Hanya kepada kepadamu kami beribadah Tidak sedikitpun kami persembahkan kepada selainmu Bahkan kami mengingkari Segala macam peribadahan kepada selainmu Sebagaimana makna kalimat La ilaha illallah La ma'budahakun illallah Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Maka seorang muslim itu harus yakin Segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian wa'yakanastain dan ya, hanya, hanya kepada kami mohon pertolongan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan Allah menyebutkan terlebih dahulu ia kena abduh, kemudian wa'yakanastain sebagai isyarat bagi kita untuk beribadah kepada Allah kita benar-benar butuh terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadam kalau Allah bukan Allah karena karunia Allah Dan rahmatnya atas kalian Tidak seorang pun dari kalian Yang dapat beribadah kepadanya Dan membersihkan diri Dari berbagai macam perbuatan dosa Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Wallahi Law-law-law Mahtadayna Wala-tasadakna Wala-sunna Wala-sulayna Demi Allah Kalau Allah bukan karena Allah Kalau Allah bukan karena pertolongan dan hidayahnya, kita, kita tidak tida mungkin mendapatkan tida, hidayah dan kita tidak tida, bisa bersedetah berpraks, tidak pula bisa melakukan puasa dan tidak tida, tida juga mengamalkan sholat oleh karenanya jamaah sekalian himpunlah hati kita untuk selalu bersandar hanya kepada Allah berharap hanya kepadanya serta terus menerus bermohon dalam kehidupan kita untuk dapat selalu bertakwa kepadanya sebagaimana Nabi kita yang mulia seorang Nabi yang Allah telah menjaminnya untuk masuk dalam surga dan telah yang mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang masih terus berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah dan agar senantiasa dikokohkan di atas Islam di atas hidayah dan ibadah kepadanya Ya Muqallib Al-Kulub Fadduq Qalbi Ala Dini Rasulullah SAW senantiasa berdoa Wahai Allah yang membolak balikan hati kuatkanlah selalu hatiku di atas agamamu wa billahi taufiq walhamdulillahi alamin Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la wa la quwwata illa billahi amma ba'ab Kau muslimin, jamaah solat jumat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Bagian yang terakhir jamaah sekalian Kunci sukses yang ketiga, agar kita berhasil meraih rahmat dan ampunan Allah dalam kehidupan kita dan khususnya di musim-musim hujan rahmat dan ampunan seperti di bulan Ramadhan. Maka yang ketiga adalah, hendaklah kita senantiasa berusaha. Meneladani, meneladani nabi kita, jadani, jadani, jadani, nabi kita yang, yang mulia jadani, nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallam di dalam beribadah. beribadah. Inilah, inilah, inilah, inilah, inilah kunci, kunci sukses, sukses yang sangat penting, penting, penting, penting agar, agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan serta diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah yaitu senantiasa berusaha meneladani nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan, menetapkan satu jalan, jalan, jalan, jalan Tidak ada yang lain untuk, untuk dapat sampai kepadanya jepadanya, jepadanya, Untuk dapat menggapai keridhaan dan ampunannya Yaitu, yaitu jalan, jalan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Itulah jemaah sekalian Jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan Jalannya para Nabi dan Rasul AS Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik Inilah rahasianya jemaah sekalian pada surat Al-Fatihah selalu kita baca Pada lanjutan ayat yang sudah kita sebutkan tadi Ihdinas siratal maslaqin Siratal ladina an'abda alaihim Ghairil makdubi alaihim Waladda'alim Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri Al-Madhub alaihimul Yahud Wa Abdulin An orang Nasara. Orang-orang yang Allah murkai itu adalah Yahudi dan orang-orang yang sesat itu adalah Nasrani. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui tuntunan ibadah dari Allah mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya sebaliknya jemaah sekalian orang-orang Nasrani itu tersesat karena mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu maka orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yang selalu kita minta kepada Allah dalam sholat kita adalah orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu mereka yaitu berusaha mempelajari petunjuk-petunjuk Rasul petunjuk, petunjuk, petunjuk, Allah S.W.T kemudian mengamalkannya. Maka inilah jamaah sekalian jalan, jalan yang ketiga. Yang ketiga atau kunci sukses yang ketiga yaitu senantiasa meneladani Rasulullah SAW dan beliau sendiri telah menegaskan kepada kita, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mu'minin Aisyah RA Man ahdata fi amrina hadha ma'laysa minhu fawrat barang siapa yang mengada-adakan cara-cara baru dalam beragama, cara-cara baru dalam beribadah, yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka itu tertolak. Demikian pula sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, jadi percuma jamaah sekalian, kita bersusah payah kita capek-capek beribadah walaupun niat kita ikhlas tapi cara kita tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya jamaah sekalian, persiap Penting, penting sekali, sekali untuk menghadapi bulan Ramadan adalah, adalah kita kembali, kembali menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi SAW dan, dan kemudian dan kita, kita berusaha mengamalkannya. Kemudian, kemudian mengoreksi diri, diri jangan, jangan sampai, sampai selama, selama ini amalan-amalan yang kita lakukan hanya berdasarkan tradisi hanya karena ikut-ikutan kita belum tahu benar apakah itu berdasarkan petunjuk Nabi SAW atau tidak maka ini harus kita koreksi kalau ternyata kita dapati masih ada amalan-amalan kita yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW maka hendaklah segera kita tinggalkan dan jemaah sekalian sungguh betapa banyak amalan-amalan yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW yang ternyata masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin tanpa mereka sadari, karena jemaah sekalian. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Agar kita beribadah kepada Allah, berdasarkan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Inilah tiga kunci sukses, untuk meraih rahmat Allah, dan ampunannya di bulan Ramadan. Kalau kita tidak memenuhi, atau tidak memiliki, salah satu dari tiga kunci sukses ini, jangan harap kita meraih rahmat Allah, dan ampunannya di bulan yang penuh berkah. Karena Allah telah menetapkan, ibadah, kepada-Nya bukan sembarang ibadah melainkan ibadah yang telah Allah tetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk bertakwa kepada-Nya, menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta beribadah dengan ikhlas dan ittiba kepada nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahu mufthiril Muslimin wal Muslimat, wal Mu'minin wal Mu'minat, al-Ahya' imin yhum wal Amwat. Robbana aatinah fil dunya hasanah, wafil akhirat hasanah wa kina ada bannar. Wassalamu ala Nabi Muhammad wa